La regidoria de joventut està en ple procés de replantejament dels serveis que es donen des d'aquesta àrea. Davant la situació econòmica actual, han decidit no obrir el casal de joves tots els dies i prescindir d'un dinamitzador cultural de la Fundació Pere Terrés. I és que s'ha fet balanç de la tasca feta durant l'últim any i s'ha valorat que el baix nombre de joves que es beneficien de les activitats programades des del casal no justifica continuar amb la mateixa dinàmica. De fet, amb la nova reestructuració es preveu un estalvi d'un 50% de la despesa actual. El regidor de Joventut, Ricard Fabra, ho ha argumentat. Entenem que la despesa no era justificable pels usuaris que es feien i pels molts esforços que es dedicaven a fer això, entenent que molts cursos que es creaven, es programaven i, i quan els, els tenies fets veies que s'havien de suspendre per manca d'usuaris. Aleshores creiem que el que s'ha de fer és que els joves proposin quines activitats volen fer i que aleshores tu l'únic que facis és distribuir espais, facilitar material però siguin ells els que porten aquesta pròpia activitat. Un altre dels objectius de la regidoria de joventut és aconseguir que els joves s'impliquin en les activitats culturals del poble, tant pel que fa assistència com organització. A més, una de les decisions que s'ha pres de cara al proper any és l'adhesió de Tiana al grup d'ajuntaments del Maresme que posa en circulació beques per la producció artística de nous músics. Fins al moment, la iniciativa la tiraven endavant els municipis de l'Ella, el Masnou i Mungat, amb l'objectiu de donar suport als grups locals de música jove dels tres municipis. És per això que tenint en compte la cantera de músics del nostre poble des de la regidoria de joventut de Tiana sabés com una bona oportunitat sumar-se a la vuitena edició que se celebrarà el 2012. Es tracta de que tots aquells grups de música de, formada per gent jove presenten el seu CD, aquests quatre municipis tenen el seu jurat, aquest jurat valora tot el que s'ha presentat i dels cinc finalistes aleshores hi ha cada any un dels municipis dins d'aquest conjunt que organitza un concert amb els cinc finalistes. L'objectiu de la beca és estimular la creativitat musical dels joves i ajudar a promocionar-se amb l'edició d'un CD i l'organització de concerts. Radio Tiana: Serveis